Доісторичні тварини Доісторичними називають тварин, які з'явилися на Землі після виникнення життя. Перші істоти з'явилися близько 3,5 мільярдів років тому в океані. Про існування доісторичних тварин нам відомо завдяки решткам, які збереглись в осадових породах у вигляді скам'янілостей. Із скам'янілостей можна чимало дізнатись про форму та розміри тварини, і навіть про те, як вона жила і чим живилась. Панцирники Перші живі істоти з'явились близько 3,5 мільярдів років тому. Про них нам відомо дуже мало, оскільки їхні м'які тіла майже не лишили відбитків в осадових породах. Близько 600 мільйонів років тому в тварин почали з'являтися мушлі та інші тверді покриви тіла – які збереглися у вигляді скам'янілостей. До числа найдавніших панцирних істот належали трилобіти, які нагадували стоніг. Жили вони переважно на морському дні. Одночасно з ними виникли корали та більшість молюсків. Дрібними тваринами живились великі, до двох метрів завдовжки, морські ракоскорпіони. З води на сушу Першими хребетними тваринами були риби, які з'явилися близько 500 мільйонів років тому. Чимало з них були вкриті кістяними панцирами для захисту від ракоскорпіонів. Спочатку доісторичні тварини жили в морі та поступово переселялись у прісні водойми, а потім і на сушу. Амфібії чи земноводні – перші хребетні тварини, що вийшли на сушу. Найдревніші земноводні нагадували риб з короткими лапками, які ледь піднімали тіло над землею. Деякі були схожі на великих тритонів чи саламандр. Усі давні земноводні жили у вологих місцях. Для розмноження вони змушені були повертатися у воду, як сучасні жаби і ропухи. Потім один загін земноводних почав змінюватись. Їхня шкіра стала товщою. Вони почали відкладати яйця, вкриті твердою шкаралупою. Це були перші рептилії, або плазуни. Пристосувавшись жити далеко від води, плазуни поширились по всій суші. Природа експериментує Експерименти природи з різними формами і розмірами привели до появи безліч дивних доісторичних тварин. Гігантський носоріг Балухі Терій, який жив в Азії в період від 30 до 20 мільйонів років тому, трохи нагадував жирафа. Його величезна голова височила над землею на цілих 8 метрів. Вірогідно, він був найбільший із сухопутних савців, що коли-небудь жили на землі. Більшість експериментальних тварин вимерла, але окремі види все-таки вижили, і поступово еволюціонували сучасних савців. Як колись плазуни, деякі савці повернулись у море і перетворились на китів та тюленів, а в деяких, зокрема у кажанів, розвинулись крила і вони почали літати. Льодовиковий період За останні 2 мільйони років земля пережила кілька дуже холодних періодів, названих льодовиковими, коли величезні території на півночі вкривались товстим шаром криги. Більшість тварин просувалась від морозів на південь, але деякі зуміли вижити в суворому кліматі завдяки густій хутряній шубі, наприклад, шерстисті носороги і мамонти. З потеплінням, яке настало близько 10 тисяч років тому, ці савці вимерли. А їм на зміну прийшли нові види. Одні рептилії, названі птерозаврами, навчились літати. Інші повернулись у море, як теперішні дельфіни. Але найвідоміші з доісторичних плазунів – динозаври, які царювали на Землі понад 150 мільйонів років протягом Тріасового, Юрського та Кридяного періодів. У часи динозаврів на суші жило безліч маленьких ссавців, які нагадували пацюків. І, ймовірно, деякі з них живились яйцями динозаврів, але реальний шанс вижити з'явився у них тільки після вимирання динозаврів, близько 70 мільйонів років тому. Ілюстрації. Літаючі гіганти. Найбільший птерозавр Кетцалькоатль Жив у Європі близько 150 мільйонів років тому. Розмах його крил досягав 12 метрів. Це майже в п'ятеро більше, ніж у найбільшого сучасного птаха. Величезний горловий мішок, вірогідно, служив для зберігання риби. Доказом існування доісторичних тварин служать скам'янілості та древні наскельні малюнки, подібні до виявлених у печері Ласко, Франція. На них зображені олені, коні, мамонти та бізони, що жили в Європі понад 50 тисяч років тому. Дзьобом схожим на пінцет – джунгариптер розколював мушлі молюсків. Деморфодон відзначався міцними щелепами та гострими зубами. Тропогнат живився рибою, вихоплюючи її з води. Вивчення щелеп цих птерозаврів дало вченим можливість визначити, чим вони живились. Сильні щелепи та гострі зуби призначались для споживання м'яса, а дивовижний дзьоб тропогната служив у воді чимось на зразок стерна. Смілодони. Один з видів шаблезубих тигрів часів плейстоцету. Мали міцні ікла довжиною близько 15 см і могутні шийні м'язи, що приводили в рух важкі щелепи. Меганевра – велетенська обабка з розмахом крил близько 75 см. Можливо, таких розмірів ця комаха досягла завдяки тому, що в лісах кам'яно-вугільного періоду було дуже тепло. Диплокаумос, земноводне Пермського періоду Житель Озер Завдяки особливій формі голови Його важко було проковтнути Мамонти вимерли наприкінці льодовикового періоду Гіра Котелій, Предок коня Параміс Древній гризун 55 мільйонів років тому Археоптерекс найдавніший птах Трилобіт жив 570 мільйонів років тому. Періоди в історії Землі Докембрій – зародження життя в океані. Перші медузи – черви – 3,5 мільярдів років тому. Кембрій – молюски, корали, безщелепні риби – 570 мільйонів років тому. Ордовик – 505 мільйонів років. Силур – перші наземні рослини – 438 мільйонів років Девон – комахи, павуки – 408 мільйонів років Карбон – перші рептилії – 360 мільйонів років тому Перм – 286 мільйонів років Тріаз – динозаври, савці, жаби – 245 мільйонів років тому Юра – перші птахи, 208 мільйонів років. Крейда – змії, перші сучасні савці, 144 мільйони років. Палеоцен – сови, землерийки, 65 мільйонів років тому. Еоцен – коні, собаки, кішки, слони, кролики, 58 мільйонів років тому. Олігоцен – Олені, свині, мавпи, носороги – 37 мільйонів років тому Міоцен – миші, пацюки, людиноподібні мавпи – 24 мільйони років тому Пліоцен – велика рогата худоба, вівці – 5 мільйонів років тому Плейстоцен – льодовиковий період – 2 мільйони років тому